și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Din nou împreună! Ce minunat este să fie credincioși împreună! Cu multă căldură exclam psalmistul David în psalmul 133, versetul 1. Iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună! <trui> Aici este emisiunea creștină de radio, Evanghelia Lumina Vieții, din partea căreia prezentatorul emisiunii ED va aduce programul numărul 52. Parcurgem așadar împreună cea de-a 52-a lecțiune. Mulțumim lui Dumnezeu care a pus pe inimă slujitorului său, preotului Niculiță, dorința de a scrie meditația versetelor din întreg nou testament luate separat. La lucrarea aceasta s-a depus o muncă titanică de ani de zile folosindu-se o vastă bibliografie, investigându-se scrieri și bibliografii de autori care datează aproape de pe vremea bisericii primare. Studiul acesta a fost adaptat difuzării pe calea undelor de către preotul Valeriu. Să ne pregătim să-l ascultăm deci și astăzi, după ce mai întâi ne va relata un scurt incident cu o învățătură de bătaie lungă. Întâmplarea aceasta, petrecută cu mulți ani în urmă, ne istorisește cum Sfântul Vicențiu fusese numit printre cei ce împărțeau ajutoare din partea bisericii. O prințesă ceruse pentru fiul ei scaunul de episcop. Sfântul nu s-a învoit la așa ceva și atunci prințesa plină de mânie luă un scaunel care l-avea la îndemână și l-aruncă drept în capul lui. Vicențiu, scoțându-și batista din buzunar și stergându-și sângele ce îi șiroia pe față, Spuse cu multă blândețe Vai, cât este de frumos să vezi Până unde poate merge dragostea unei mame pentru fiul ei Ce să zicem, un exemplu minunat Și când te gândești la atâția dintre noi care ne numim creștini Și Doamne ferește să ne spună cineva că noi n-am fi creștini În timp ce ne ducem și ne judecăm la tribunale pentru lucruri de nimic Cunosc personal un creștin care a fost înșelat cu o sumă mare, o sumă de 50.000 de dolari, de către un altul care se socotea și el tot creștin. A fost îndemnat acesta care a fost înșelat să meargă la tribunal să-și revendice drepturile. Răspunsul lui a fost prompt și scurt. Nici Isus Hristos nu și-a revendicat niciun drept. Și oricât de ciudat ar părea la auz, trebuie să știm că avem și noi un drept. Singurul drept pe care ni l-am câștigat noi înșine este dreptul de a fi trimiși în iad. Acesta este rodul lucrării noastre, respectiv a neascultării de Dumnezeu. Și vai câți continuă și astăzi să-și câștige acest drept nefericit! Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să binecuvântezi ascultarea acestui program care urmează, arătându-ne pe Domnul Iisus Hristos singura noastră scăpare pe care o putem avea, primindu-L pe El în urma pocăinței și botezului, așa cum ne a lăsat scris în cuvântul Tău. Amin. Celui ce cere fără cărtire. Și merge o milă, două dacă vrea. Îi împrumută din bere, Și n-aștepta aici restul Că ce o Apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de zi, vom da citiri, iubiți ascultători, versetului 29 al capitolului 6 din Evanghelia după Matei, unde Domnul Iisus ne spune următoarele. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Versetul acesta face parte dintr-un ciclu de învățături ale Domnului Isus, prin care caută să ne mărească încrederea în El cu privire la nevoile celor materiale. Cea mai iscusită lucrare pe care ar putea o face omul, pusă alături de cea mai neînsemnată lucrare a lui Dumnezeu, este atât de deosebită cum este lumina față de întuneric. Solomon, în toată slava lui, Expresia folosită de Domnul Iisus aici este reprezentantul celei mai mari străluciri omenești. Pentru aceasta putem să, să cercetăm 2 Cronici 9, 22, 27. Dar această strălucire nu era naturală, cum este strălucirea crinilor. Era ceva făcut, nu născut. Orice podoabă pe care și-o pune omul e ceva din afara lui, deci nu-i aparține. Numai ceea ce crește din tine e al tău. Crinii sunt îmbrăcați de Dumnezeu, de aceea sunt așa de frumoși. Tot ceea ce face Dumnezeu este natural. El se îngrijește de firul nensemnat de iarbă și dă o înfățișare atât de perfectă, încât rămâi uimit. Cum să nu se îngrijească el atunci de omul credincios care este copilul său? Dar un lucru nu trebuie uitat. Dumnezeu nu poate să se îngrijească de omul care și-a luat soarta în propriile lui mâini. În Psalmul 37,5 citim, încredințează soarta în mâna Domnului, încredete te în el și el va lucra. Numai cine și-a încredințat viața în mâna Domnului, cine a renunțat la propria lui înțelepciune și putere, numai în acela se va desăvârși lucrarea lui Dumnezeu. Mărirea omenească este o ca față de cea mai mică lucrare a lui Dumnezeu. Nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii, scrie la 1 cu 25. Am văzut fotografiate două lucruri la microscop. Cea mai perfectă lamă de brici și un fir de iarbă. Lama de brici se prezenta ca o creastă de muniți pe când firul de iarbă era desăvârșit neted. Iată diferența între lucrarea omului și lucrarea lui Dumnezeu. Toată slava lui Solomon era lucrarea omului. Era lama de brici față de firul de iarbă care e lucrarea lui Dumnezeu. Solomon nu era atât de iscusit și nu era desăvârșit în îmbrăcămintea lui cum era firul de iarbă în podoaba lui dată de Dumnezeu.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 Dumnezeu îmbracă numai pe aceia care se leapă de ei înșiși, care se predau în întregime în mâna Lui, care nu mai umblă să se îmbrace cu puterea și înțelepciunea lor. Așa cum iarba nu se forțează să se îmbrace, ci stă liniștită în mâna Lui Dumnezeu, și el îi face o haină desăvârșit de frumoasă, tot așa cel cu adevărat credincios nu se trudește el cu puterile și înțelepciunea lui firească să se îmbrace duhovnicește, ci se lasă îmbrăcat de Dumnezeu. Golicinea pe care păcatul i-a adus-o omului, numai Dumnezeu o poate îmbrăca cu adevărat. Primii oameni au vrut să se îmbrace ei la Geneza 3 cu 7, dar îmbrăcămintea aceasta nu le acoperea goliciunea, ci erau și mai descoperici. Atunci, abia Dumnezeu a trebuit să le facă haine ca să fie îmbrăcați, după cum vedem, tot la facerea la 3 cu 20. Cine umblă să se îmbrace el din punct de vedere duhovnicesc cu ceea ce poate face el cu faptele lui, cu neprihănirea lui, îi este o haină urâtă respingătoare și murdară, cum se vede la Isaia 64 6. Dar cine se lasă îmbrăcat de Dumnezeu, cine vine la El cu credință ca să cumpere haine albe, vezi Apocalipsa 3,18, acela va primi o haină albă, frumoasă și durabilă, țesută din firele Duhului Sfânt, cum vedem la Colosen 3,12 și 14, va primi neprihănirea lui Dumnezeu, cum se arată la Romani 3,21. Ba încă îl va primi pe însuși Domnul Hristos ca îmbrăcăminte. Numai cine este îmbrăcat în Hristos, numai aceluia îi se acopere cu adevărat golicinea păcatului și primește frumusețea desăvârșită, romani 13-14, așa cum spune și Sfântul Macarie,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 Sufletul gol trebuie să implore pe Hristos ca să-i dăruiască și să-l îmbrace în strălucirea luminii sale negrăite, să nu-și facă el înșuși veșmânt de gânduri de șarte, să nu se amărască cu puterea dreptății sale proprii, socotind că poartă vășmântul mântuirii. Și Sfântul Ioan Guredeau spune, cel ce este îmbrăcat cu Hristos are cu sine întreaga virtute, căci cu ceea ce este îmbrăcat cineva, cu aceea se și arată. Căci dacă îmbracă Dumnezeu iarba, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi? Să avem deci lepădarea de sine a ierbii și atunci vom primi veșmântul frumuseții desăvârșite. Dacă suntem îmbrăcați duhovnicește în lăuntru de Dumnezeu, cu mai mult încă de atât se va îngriji El să nu ne lipsească îmbrăcămintea tropească, să ne încredem în El cu adevărat, și vom vedea împlinirea făgăduinței Lui. În versetele următoare, la versetele 31-32 de la capitolul 6 din Matei, Domnul Iisus spune, Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele, Două părți distincte se observă în toată Scriptura și mai ales în învățătura Domnului Iisus și Apostolilor. Poporul lui Dumnezeu și neamurile, biserica și lumea, copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Fiecare din aceste părți își are drumul ei, concepția ei, căutarea ei, ținta ei. Dacă nu ești sigur despre cineva și nu știi cărei părți aparține, uită-te la căutarea lui la truda lui și vei cunoaște îndată. Toate aceste lucruri, spune Domnul Iisus, neamurile recaută. Neamurile au căutarea lor, au voia lor, cum scrie la 1 Petru 4 cu 3, pentru că au viața lor, Efeseni 4 cu 17. Urmașii lui Hristos, au căutarea lui Hristos, Ioan 5,30, Luca 19. 10, au voia lui Hristos, Luca 12:49, 1 Tesaloniceni 4:3, pentru că au viața lui Cristos, Galateni 2:20, Coloseni 3:4. Toată truda și căutarea neamurilor, neamurilor este pământul, lumea de acum și viața trupului. Pentru viața aceasta trecătoare își cheltuiesc timpul, puterea și înțelepciunea lor. Pentru hrana și îmbrăcămintea trupului se zdrobesc, se frământă, se îngrijorează și se războiesc. Pentru satisfacerea nevoilor trupești, jertfesc totul, calcă în picioare peste orice, folosesc orice mijloc și nu pot fi altfel pentru că așa este viața lor, felul lor de a fi. Așa cum peștele nu poate trăi fără apă, cum oaia nu poate trăi fără iarbă și cum tigrul nu poate trăi fără să sfâșie animale, tot așa nu pot renunța neamurile la natura lor. Fiecare viețuitoare după soiul ei are și viață. Soiul este important. Soiul neamurilor este păcatul, este diavolul. Soil, soiul urmașilor lui Hristos, al copiilor lui Dumnezeu, este neprihănirea, este Hristos. Fiecare aparține soiului și așa este și viața. Sfântul Ioan deaul spune că Mântuitorul de aceea pomenește aici despre neamuri, că ele se ostenesc exclusiv pentru viața aceasta, negândindu-se la cea viitoare, iar neamurile nu-l au pe Dumnezeu ca Tată, așa cum îl au urmașii lui Hristos. Dragul meu, tu cărui soi aparții, viața ta, căutarea ta spun acest lucru. Dacă nu ai căutarea lui Hristos, vai, nu ești din soiul lui? Toate aceste lucruri neamurile, adică necredincioșii, le caută. Dacă ai căutarea neamurilor, ești din soiul lor, chiar dacă vrei să pari altfel. Inima ta îți spune mai bine. Nu căuta să înșeli pe nimeni, căci te înșeli pe tine singur. Poți să îmbraci porcul în veșminte de mătase, dar el tot în mocirlă se va duce, cum spune proverbul, broasca și de pe un tron de aur tot în laxare. Acesta-i soiul ei. Cine caută evlavia cu adevărat, 1 Timotei 4,7, cine caută sfințenia cu adevărat, cine caută lucrurile Duhului cu adevărat, acela este născut din Dumnezeu. Cine-i născut din Dumnezeu, caută cele ale lui Dumnezeu, clipă de clipă aceasta e viața lui și nu poate altfel fără naștere din Dumnezeu nu poate fi o căutare ca a lui Dumnezeu poți dresa firea veche ca să se arate religioasă un timp dar când are un mediu prietenic nu mai ține seamă de dresaj ci face faptele ei naturale cine vine cu adevărat la Hristos primește viața lui și astfel va face faptele lui, pentru că aceasta este noua lui natură soiul lui. În versetul 33 de la Matei 6, Domnul Isus ne spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și nevrihenirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. A căuta împărăția lui Dumnezeu însemnează a căuta stăpânirea lui Dumnezeu. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, spune la 1 Petru 3 cu 15. Inima este împărăția celui care o stăpânește. O stăpânește Hristos? E împărăția lui. O stăpânește lumea cu felul ei de-a fi? E împărăția lumii. Fiecare inimă este o împărăție, a lui Hristos sau a diavolului. Cine este stăpânit de Hristos? trăiește după legea lui Hristos, căci orice împărăție are legea ei fundamentală, constituției după care se călăuzește. Sunt două constituții, pentru că sunt doi împărați. Legea împăratului Hristos, care este Sfințenia și Dragostea, Galaten 6.2, și legea împăratului Diavol, care este legea păcatului, Roman 7.23. A căuta numai bunurile împărăției lui Dumnezeu, fără a te da pe tine în stăpânirea lui Dumnezeu, fără a face din inima ta însăși o împărăție a lui, cauți în zadar. Numai acela găsește împărăția lui Dumnezeu cu toate comorile și harurile ei, acela care mai întâi s-a dat pe sine însuși sub stăpânirea împăratului acestei împărății lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, adică să cauți să intri sub stăpânirea lui Dumnezeu, căci cine este sub stăpânirea lui Dumnezeu, este stăpân peste toate câte sunt stăpânite de Dumnezeu. Toate celelalte, spune Domnul Iisus, vin pe deasupra. Cine intră sub stăpânirea lui Dumnezeu și Dumnezeu intră, așa zis, sub stăpânirea lui și cu atât mai mult, Lucrurile lui Dumnezeu. Ce frumos spune Sfântul Iangură de Aur! Când Dumnezeu vede că noi nu suntem pironiți de cele pământești, atunci ne dă și pe acestea. Când ne vede că dorim cele duhovnicești, atunci ne dă și cele trupești. Mai înainte nu ni le dă ca nu cumva să ne despărțim de cele duhovnicești. Cereți bunătățile viitoare și veți primi bunătățile de acum. Nu doriți lucrurile de aici, că le veți avea negreșit. Origen spune și el, în rugăcinile voastre cereți bunătățile cerești, ca să moșteniți împărăția cerurilor, iar bunătățile pământului mici de care aveți trebuință din pricina nevoilor trupești, tatăl vostru vi le va adăuga pe măsura trebuințelor. Lângă scriitorii aceștia creștini s-a alăturat și poetul persan Sadi când scrie Am auzit odinioară un schimnic spunând Dacă duhul fiilor țărânii ar fi legat de cel ce ne dă pâinea Cât de însă zilnic al lor pâine ei ar fi mult mai presus de îngeri Nu te-a dat uitării nicio clipă domnul Nici când erai mâzgă închisă embrionul Duh ți-a dat și minte, fireați de ființă, grai și frumusețe, gând și conștiință, brațele amândouă ți le-a înfipt în umeri, degete la palme, zece să le numeri, jos acum bășică, vană, cap de câine, crezi că uită Domnul să-ți-a o pâine? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Este o mare înțelepciune să cauți întâi pe Dumnezeu și împărăția Lui. Cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, tu îngrijește-te mai întâi de ale Lui Dumnezeu și Dumnezeu se va îngriji de ale tale. De fapt, ținta și dorința Domnului sunt deplină unitate cu El. Să nu mai avem lucruri de ale noastre, planuri de ale noastre și gânduri de ale noastre, ci lucrarea Domnului să fie lucrarea noastră și lucrarea noastră să fie lucrarea Domnului. Aceasta înseamnă a intra sub stăpânirea Domnului. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, spune Pavel la Galaten 2 cu 20. Nu mai doresc eu, ci Hristos dorește în mine, căci El este viața mea. O femeie din cele de neam ales rămăsese văduvă de tânără. Avea copii dar mijloace de trai puține. Într-o seară, cel mai mare dintre copii, intrând în camera mamei lui, a găsit o stin tristă într-un colț. Părea să fi plâns. După aceea, acest fiu a plecat în odaia lui, mama a intrat după el, având lacrimi în ochi. Suspinând, ea l-a îmbrățișat și a arătat lipsa lor de mijloace în care se găsea. Fiul i-a spus atunci, Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Crede, mamă, cuvintele acestea. După mai puțin de o jumătate de oră, cineva sună la ușă. A ieșit băiatul mai mic și a primit o scrisoare adresată mamei lui. Deschizând acea scrisoare, au găsit într o însemnată sumă de bani, iar alături pe o foaie erau scrise cuvintele. Dăutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Mama a rămas mută și n-a fost în stare să mai scoată niciun cuvânt. După aceea s-a dus repede la băiatul cel mare. Mamă și fiul s-au îmbrățișat. Încă vreo câteva gânduri pe tema aceasta înainte de a ne apropia de încheierea programului. Dumnezeu nu se joacă, așa cum lăsăm noi să credem cu spusele lui. Toate făgăduințele lui sunt da și amin. Dacă el s-a angajat să acopere nevoile trupești ale credinciosului său care se angajează să caute interesele împărăției lui duhovnicești, atunci să știți, el se va ține de cuvânt. Aici nu mai este vorba despre mine sau despre tine, ci direct despre el. El și-a dat cuvântul său, că ne va da cele pământești, dacă noi le căutăm pe cele duhovnicești. Cine ar putea măcar să considere că Dumnezeu ar fi în stare să mintă? Nu, nu, El se va ține de făgăduință cu siguranță, deoarece de împlinirea aceasta este legată acum direct onoarea și slava sa. Este adevărat, El nu ne dă decât pentru ziua aceea de azi, așa cum ne asigură în rugăcinea tatăl nostru, dar ne dă. Nu ne lasă să mergem la culcare cu stomacul gol. Considerând aceste adevăruri, tragem concluzia că, dacă experimentăm lipsuri materiale, se datorează faptului că nu căutăm pe cele spirituale, mai întâi. Ce-ar fi să începem al pe Dumnezeu să ne dea cele trebuincioase? Da, ați auzit bine ce am zis, să l silim pe Dumnezeu, căci îndeplinind partea noastră contractuală prin căutarea celor spirituale mai întâi, îl obligăm, dacă putem zice așa, pe el să-și achite partea lui contractuală și anume asigurarea nevoilor materiale. Dumnezeu să ne ajute să învățăm și să ne exersăm în al obliga, spus în ghele mele, să se ține de cuvânt. Amin. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului 052, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În continuare, vă lăsăm să ascultați o poezie urmată de obișnuita melodie de încheiere. Oi cu minți de câini și cu semnul întrebării. Într-o zi, Gheorghiță Cozma, copil neastâmpărat, s-a dus plictisit pe afară să-și găsească de jucat. Dar cum nu-și găsea prieteni și avea totuși chef de joacă, a dat peste neazorică și a început să-l necăjească. Îl lovea cu un băț pe câine și tare se mai distra când cățelul rodea bățul, nu mâna care îl mișca. Scena era amuzantă, dar și un prilej din care eu am tras o învățătură foarte edificatoare. Ne arată Cartea Sfântă că Domnul, Bunul Păstor, folosește și el bățul la păscutul oilor. Dar vezi, Domnul spune în sfânta carte și ne anunță că pe noi cunuiaua ne mângâie ca pe scumpi copii ai săi. Satan, știind foarte bine că această învățătură ne-a fost adusă prin Duhul și așezată în Scriptură, ne-a făcut să dăm uitării Psalmul 23, făcându-ne până la urmă oi cu minte de căței. Vă mirați cum vine asta? Stați cu o să ne lămurim, minte când Ce surpriză! Cred că toți descoperim că suntem, da, oi din turmă, însă, vai, de multe ori primim harurile sfinte cu o minte de azori. Spre exemplu, domnul vede că lupul ne dă târcoale cu plăcerea de abundență pentru cele trecătoare, iar ieri vrând să ne scutească de a plânge o veșnicie ne îndreaptă cu blândețe prin nuiaua sărăcie. Cât despre creștinul care rămâne în Hristos mereu, primind tot cu mulțumire din mâna lui Dumnezeu, bogăția nu-l încântă, sărăcia nu-l lovește. În Hristos el are totul, cântă și îi mulțumește. Sărăcia lui îi este nici mai mult, nici mai puțin decât dulcea mângâiere scăpându-l din veșnic chin. Și încrezându-se în Domnul ca văduva din Sidon, își pâinea de la gură și o dă fratelui Ion. Iar Isus, care îl vede căutând sfânt părăție, îi dă tot ce îi lipsește și îl scapă de sărăcie. Însă vai de acela care nu se încrede în Hristos când se clatină suportul lucrurilor lui de jos. Când pe aceștia îi mângâie domnul cu nuia sa, ajungând chiar câteodată să n nici ce mânca, atunci vezi câtă dreptate am să spun că mulți creștini se complac în aplicarea logicii minții de câini. Ei, umblând doar prin vedere și ținându-și ochii în jos, nu pot să vadă slăvita mâna Domnului Hristos, care mânuie din ceruri nu iau amângătoare a lipsei pentru o vreme de haine și de mâncare. Și în loc să îl hrănească ca văduva pe Ilie, dând în altora mai în lipsă din neagra lor sărăcie, mă ca azorică și umblă numai după bani nu să dea, ci să câștige pe la nemți și americani. O, voi toți aceia care priviți capul pământesc al nuieli sărăcie, priviți și spre cel ceresc. Domnul v-a făcut să ajungeți ca văduva din Sidon și s-a înveșmântat în haina fratelui Serachion și, primind dator să-l faceți cu ultimul dumicat, să vă lege can la izvorul nesecat. Amin.